mtazamaji wa Esta TV karibuni tena katika chaneli yetu na tunakujuza historia mbalimbali mbali, na katika siku hii leo nimekuletea orodha ya makabila 125 yanapatikana katika nchi yetu ya Tanzania. Pengine unaweza kujua makabila machache lakini haya nitakakutajia yatakupa mwangaza wa kuweza kuyajua makabila yote yanayopatikana katika nchi yetu ya Tanzania. Tunaanza na namba moja walangwa, lakini wa lakini pia hawa huitwa Wasi. Namba mbili ni wakia kin ni namba tatu ni warusha namba nne niwa asa namba tano niwa barabagi ambao pia huitwa wa mangti namba sita niwa bembe namba saba ni niwabena namba nane niwa bende namba tisa ni bondei namba kumi ni wabungu au unaweza kuwaita wa wungu namba kumi na moja niwa burunge namba kumi na mbili niwa chaga namba kumi na tatu niwa dad toga namba kumi na nne ni wa dhaiso namba kumi na tano niwadigbu namba kumi na sita ni wa doe Kumina saba ni wafipa namba nane ni wagogo, namba 19 ni wagoroa pia waweza kuita wafiome, namba ishirini ni wagweno, na namba 21 ni waha, na namba 22 ni wahadzabe, pia hawa waweza kuwaita wahadza na watindiga namba 23 ni wahangaza, namba 24 ni wahaya, namba 25 ni Wahehi namba 26 ni waikizu, na namba 27 ni waikoma, 28 ni wairaki ambao pia waweza kuwaita wambulu. Namba mbolo na tisa ni kabila la waisanzu namba 30 ni wajiji 31 ni kabila la wajita 32 ni kabila la wakabwa tatu ni kabila la wakaguru 34 ni wahehe tano ni wakami sita ni wakara Ama waweza kuwaita waregi saba ni wakerewe 38 ni wakimbo 39 ni kabila la wakinga 40 ni wa kisangkasa, 41 ni kabila la wakisi, 42 ni kabila la wakonongo, 43 ni kabila la wakuria, 44 ni kabila la wakutu, 45 ni kabila la wakwadza, 46 ni kabila la wakwapi, 47 ni kabila la wakwaya, 48 ni kabila la wakwere ama waweza kuita wa ngwele, 49 ni wakwifa, 50 ni walambia, 51 ni waluguru, 50 mbili ni, ni wa luo hamsini tatu ni Wamasai hamsini nne ni wa machinga hamsini na tano ni wa magoma hamsini sita ni wamakonde hamsini na saba ni wamakkuwa au wamakkukwa hamsini nane ni wamakwe lakini pia za kuwaita wa maramba hamsini tisa ni wa malila sitini ni kabila wa mambwe siti na moja ni wa manda City mbili wa matengo sitinaina tatu ni wa matumbi Sitina nne ni kabila la wamaviha seti na tano ni kabila la wambugwe Sijina, sita ni wambunga saba ni wa Masiro, Sitina nane ni wa na 69 ni kabila la Mwanga, 70 ni kabila la Mwera, 71 ni kabila la Wandali, mbili ni kabila la Wandamba, tatu ni kabila la Wandendeule, 74 ni kabila la Wandengereko, 75 ni kabila la Wandonde, sita ni kabila la Wangasa, 77 ni kabila la Wangindo, 78 ni kabila la 79 ni kabila la Wangudu, 80 ni kabila la Wangurini au waweza kuwaita Wangoreme, moja ni kabila la Wanilamba au unaweza kuita Wanyiramba, 82 ni kabila la Wanindi, 83 ni kabila la Wanyakyusa, 84 ni kabila la Wanyambo, 85 ni kabila la Wanyamwanga, 86 ni kabila la Wanyamwezi, 87 ni kabila la Wanyanyembe, 88 ni kabila la Wanyaturu au pia za kuaita Warimi. 89 ni kabila wanyiha tisini 90 ni kabila la Wapangwa. 91 ni kabila la Wapare au waweza kuwaita Wasu. Na hawa hupatikana katika mkoa wa Kilimanjaro, wilaya ya Same. 92 ni Wapimbwe. 93 ni Wapogoro. 94 ni Warangi au Walangi. Hapo hawa hupatikana kundoa. 95 ni Warufiji. 96 ni, ni Warungi. 97 ni, ni Warungu au Walungu. 98 ni Warungwa. 99 ni Marwa 101 ni kabila la Wasafwa moja ni kabila ni la Wasagara mbili ni kabila la Wasandawe tatu ni kabila la Wasangu ambao hawa pia wapo Tanzania nne ni kabila wa na tano ni kabila la Wasamba sita ni Washubi saba ni Wasizaki nane ni Wasuba tisa ni Wasukuma kumi ni Wasumbwa 111 ni waswahili mbili ni watemi au waweza kuwaita wasonjo 1013 ni watongwe 1014 ni watambuka 1015 ni wavindunda 1016 ni wavinza 1017 ni wawanda 1018 ni na tisa ni waware ambao hii inaandikwa kuwa lugha yao imekufa 1020 ni wayao moja ni wazanaki 102 na 2 ni wazaramo na ni wazigula 124 ni wazinza na mia tano ni wazioba na hapa nimetamatisha orodha ya makabila yote na tano yanayopatikana katika nchi yetu ya Tanzania na kusihi endelea kuifuatilia Esta TV kwa ajili ya historia mbalimbali ambazo tunakuletea